Asikaribu tena katika ibada yetu. Leo e, siku nahamisi tarehe 5 Disemba mbili na tisa siku ya e, Tuko katika kitabu cha Samueli wa Kwanza tunaenea kitabu cha Samuel wa Kwanza Tuko kwenye wiki ya saba ambapo tuko kwenye mlango leo wa saba kama utangulizi tu ni vizuri tuwe tunapata ujumbe wa Mungu Uh, sio wa jambo moja la wakati huu hapana tunazoea sauti ya Mungu anasema nini kuhusu kitabu chote hiki na Biblia nzima eh na hiyo nishakuisema jamani wakati mwingine tuanze kwa, kwa utangulizi kama huo lakini kabla tuende kwenye utangulizi hii somo la leo linahusu nini unaweza kusema somo la leo ni kurejea kwa Bwana katikati ya watu wake baada ya watu kujitakasa Bwana anarejea kwa hiyo ndio kulikuwa pia ni vizuri sasa kwamba tunapokuwa tunasoma Biblia wakati wote neno la Mungu. Kuna watu anaenda anachukua mstari mmoja katika mistari yote ya Biblia. Anaubeba huo na ndio wa, kwanza ndivyo wanavyofanya walio hivi. Anachukua tumstari mmoja, anauweka kichwani hasa ule unaomfurahisha. Anaacha ujumbe mwingine wote wa neno la Mungu. Kula mwingine unaunda anaweza akapenda sura fulani. Watu Natuliko kwenye sura 13 ni karibuni ya wakondo wa kwanza mambo ya upendo eh unakuta sehemu kama hiyo labda inampendeza kwa hiyo anaipenda kuku kusikia kwa hiyo unaweza kukuta hiyo nayo labda ana sura zake maalum anazopenda au kuna watu mmeshasikia watu wanaopenda kusema bwana ni mtungaji wangu Zaburi yangapi hio tatu karibu kila mtu anaijua. Yaani pale maapoko bwana ni mchungaja na kuchunga, Sijui ni kupita katika bonde la wa bonde na uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Unakuta wana sura zao tu maaro. Lakini msomaji wa Biblia anatakiwa kila neno la Mungu limeanishe kitu kwake na liwe zito. Kwa hiyo ni sio sura, sio mstari, na wala sio kitabu. Kuna mingine inakuta anapenda kitabu fulani mimi bwana napenda kitabu cha Zaburi kusomeka kama nyimbo. Ingine enuko mambia kitabu kama laba kumkumbura Torati kwake sio kitabu muhimu. Hapana neno lote la Mungu lazima tusome neno lote la Mungu katika muktadha wake mkamilifu. Eh, sasa ndio sababu na nyingi watu unapenda tukifika kwenye sura fulani tujaribu kupata muktadha wa sura nzima. Ili usudi tunapokuwa tunasoma tuelewe ujumbe wote. Na ujumbe mtu unaweza kwa Mungu anaweza kanaongea leo lakini ujumbe mwanzia nyuma. Tuko mko kama kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa mlango wa sita. Ulikuwa ni habari ya taifa la Israeli kwa sehemu kubwa na maadui zao ambao ni Wafilisti. Kwenye sura ya sita na tano hizo mbili eh sanduku la agano lilikuwa shiaondoka, ilichukuliwa. Kwenye sura ya sita tulipoishia ilikuwa ndo linarudi baada ya kuleta madhara kule. Eh huku wana wa Israeli ilishachukuliwa yani maana na wa sasa huku wana wa Israeli wapo wapo tu eh sanduku lao walikuwa wanaitegemea kulimeshachukuliwa hawana kitu hawana chochote sasa na mkukumbuka ilitokana na nini ilitokana na manzo ma eh, ukisoma katika mwanango wa tatu eh wa kitabu hiki biblia inasema eh we, neno la Mungu wakati huo lilikuwa ni ajabu sana halipatikani na hakua na mafunuo yani kama Mungu alikuwa ameisahau dunia amewasahau taifa ameisahau taifa lake picha hiyo ndiyo iliyoko leo leo hii ninasema kwamba dunia ni kama Mungu kama kaiacha kama ilikuwa wa Samuel ndivyo ilivyo leo eh leo hii dhambi zinashamili matendo maovu ni kama kuna aina fulani ya ya, ya ya utulivu tu dami zinaenda hazipigi zinatokea haziz hazipigi hazi, hazi, hazi kwa mfano ukiangalia zamani Kusoma wakati wa Sodoma na Gomora walipofanya ushoga Mungu alileta moto ukawala leo hii ushoga unaofanyika duniani ni mwingi kuliko uliokuwa unafanyika wakati wa Sodoma na Gomora ni kwa miaka mingi sasa imesogea lakini leo tunasema sasa inakuja. Mbona hakuna vinachoendelea? Bana Mungu hadhi akiwi muda wake na wakati wake utafika na sio muda mrefu. Sio muda mrefu na tushaeleza na kueleza. Kwa hiyo tunaona tu, tu, sasa kwamba kuna kipindi ambacho wakati Samuel anazaliwa na nini kulikuwa hakuna mnguvu ya Mungu ilikuwa imeondoka. Wanasema na hii kitabu kilikuwa kinafatana na vitabu viwili hasa kitabu cha Waamuzi na kitabu cha urutu ambao ukivisoma vile vitabu kitabu cha urutu ukitosha sema ni kama kitabu cha waamuzi kwa sababu alikuwa kwenye kundi la waamuzi wao eh? eh of course, alikuwa wakati wa waamuzi hakuwa waamuzi lakini alikuwa wakati wa waamuzi eh Biblia nasema wakati huo kila mtu alikuwa anaenda kwa jinsi alivyojiona alivyona inafaa leo hii ndio watu alivo mtu leo akiamua av ni, ni, ni kijana ni binti avaa chochote kile anavaa naenda na hakuna matokeo mabaya. Ndiyo siyo mm -hmm. Mtu anaweza kaamua leo akaja na nywele za kijani, siku nyingine za bluu, uh, nyingine za uh, Hakuna anaye jana. <coughs> na hakuna madhara moja kwa moja yanatokea. Nguvu iko kimya. Lakini baadaye madhara yaliokuja kulipata ili taifa sasa baada na na wake na maana na nabii wake na, na, na, na, na, na, na, na makuhani lakini na Eli Wanaanza anaanza kuhukumu mmoja baada mwingine mnakumbuka kwenye mlango wa, wa, wa nne eh Eli anakufa wanayeo wanakufa na Mungu alikuwa amesema kabla na na watu wanakufa wengi wana wa Israeli kwa ajili ya dhambi kile kimya kikabadilika kikaleta mshindo mkuu na leo tuna Mungu akiwa analeta mshindo mkuu ndio picha ya utendaji wa Mungu na tulizoe hio na tulizosema kwamba mara nyingi dhambi za wanadamu Mungu wa haapigii pale pale. Mungu huwezi kufikiri kwamba anaacha dhambi tu hivyo hapana. Ila zitubiwe azisamehe na hiyo tabia watu hawana. Hakuna naye mwongozo katika hiyo au ziendelee zishamini Mungu azikukume. Mungu azikukume. <coughs> na kuzitubia haitoshi kwani Daudi alitubu sana hakutubu alipofanya uzinzi na na besheba alitumbwa kutubu sana kidogo sana, sana tu lakini mapigo alikosa ali alifanya alipigwa kweli kweli sana m hmm? kwa hiyo wakati mwingine tu ni kwamba Mungu anaweza akapunguzia adhabu kama vile ambavyo mtu anaweza akapunguziwadiwa adhabu labda kosa na nini lakini bado adhabu akapata sasa kwa ufupi ni kwamba hatuko hapa kuhubiri adhabu na nini lakini siko tunahubiri tabia ya Mungu na utendaji wa Mungu na kuto kusema haitafanya kwamba istimie. Bii tusipoleta mfano wa Daudi hapa, watu hawawezi kaamini au watafikiri sivyo lakini ndivyo ilivyo kuwa. <tuhum> eh? Hata nani? Nani wa kutubu? Eh. Yuda Iskarioti. Alienda na hela kataa kurudisha. Vile zaidi ya 30. Walizoumbuaka vitupa pale kwa kazaka zake huko. Kaji nyonga kwa. Mmoja ni nijitoni. Niwa asemapaa ndo <coughs> Tuwe makini pia tutengeze na Mungu kabla ya muda wa kuchelewwa. Na sina maana kwamba mtu aliokoka eh, muda wa kutengenza na Mungu au upo muda wote. Sasa so ni mtoto wa Mungu. Lakini sasa ni wangapi ameokoka wa hilo iswara jingine. Neno linapima. Kwa hiyo tuko kwa mlango huu sasa ambapo baada ya ya, ya, ya, ya sanduku limeshapelekwako kwenye mlango wa wa 4 mwishoni nachukuliwa mlango wa tano liko linaleta madhara mlango wa sita wamerirudisha Sasa tunaingia mlango wa saba, limerudi likija linakuja na hali gani Unakumbuka niliofika tu yani wakati mwingine hivi tambo vinaongea mambo mengi neno wa Mungu ni jingi kiasi kwamba unakosa muda wa kutulia na kutaja mstari mmoja kwa sababu kila mstari una uzito Mwishoni wa mlango wa 6 unakumbuka a e, sanduku lilivyo kwa imeletwa na wale ngombe wakachinjwa na na na na wakatolewa kama sadaka Wafilisi kama walitelekeza wakaondoka zao hawa jamaa wa beshemeshi wakasema mm, mm, hili sanduku huyu Mungu kwa kweli wakajifanya wana kama wanalichezea chezea wakataka kuchungulia nani wako watu elfu na watu sabini Watu wakasema pana pana pana ili usanduku bora hata alivyokuwa bado yuko kwa fist kwa, kwa sababu inaonekana inatowea madhara ikiwa na sisi. Wakasema ni nani tayari sasa? Hiyo tulisoma katika mstari wa mlango wa sita. mstari wa 7. Eh? Mstari wa 20 mlango wa 6 Samuel kwa kwanza anasema nao watu wa Beshemes wakasema ni nani awezayo kusimama mbele za Bwana huyu Mungu mtakatifu? Naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu huyu Mungu atumpeleke wapi ambapo utakatifu wake wanawezana. sisi huyu Mungu ni msafi sana hatuzokwaza naye na tukasema ndivyo mpaka leo watu hawataki kusikia neno la Mungu ambaye ndo Mungu kwa sababu ni takatifu sana Uwa, wanataka angalau mkifika kanisani ikiwezekana ikiwezekana mongee maneno ya wanadamu kwa sababu sio matakatifu sana hayasumbui lakini ukisema maneno ya Mungu tunarudia kwenye hali iliyopata wana wa Israeli walikuwa nasoma pala huyu Mungu ni mtakatifu sana maneno yake hata yawezi tutafute sehemu tumuongoze elekee huko tusibaki kidogo kwenye kaagiza K2 ndicho kilichokuepo na ndicho kilichoko leo wakafanikiwa kwa sababu kuna watu pia wa, wa, wa, tosabu, tone, mranu, wa sabat, sasa twende mlangoni wa sasa sasa huyo kwa utangulizi mrefu dakika like 10 Msuru wa saba sasa msuru wa kwanza kama tulivyosomewa kwa hiyo tutakuwa na rukaruka sio tumeshasomewa kwa sisi tulio hapa Msuru wa saba anasema na hawa watu wa kiliasi ya Eliamu ya Rim wakaja wakalichukua sanduku la Bwana wakaleta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko Kilimani nao wakamtenga Eliyazeli Eliyazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Unaona kwamba sasa wana wa watu wa wa, wa, wa, wa Bethshemesia wao wamefanikiwa wa kuondoa Mungu kati yao. Mwingine ni dini fulana ambayo imefanikiwa ku, ku, ku kuondoa Biblia ikejitafutia kitabu chake kingine. Labda imeleta misale ya waumini. Eh, tuondoe Biblia hatuiwezi. Tu, wakafanikiwa kupata misale ya waumini. Biblia Afrika huko wa mabaaptisti wafigiwa wao ndo kataezana. Wakapeleka huko wapi? Panaitwa Kiriath Yarim maana ma, maneno ya Kiebrania magumu kidogo. Hayo watu wa kule walikuwa unajua binadamu wote hatujachafuka sawa. Wote ni wadhamili wote ni wasiocha, lakini hatujachafuka sawa. Kiongozi cha uchafu wa wanadamu Wakilinga Kwao hawa watu kidogo wakao wanafu. Wakamtenga wana Waka Eliazeri ili kusudi afanye kazi ya kulihudumia na kweli halikuuua so walijifunza wali, wali walitia akili yao baada ya kuona kwamba limeua kwa fisti, Limekuja likauwa kwa ndugu zao wanasema hapana hapa inabidi tuli huyu Mungu sasa si tuombea watu tu hatutawamrudisha huko walikotoka ikabidi wakae sawa na Mungu kwa muda wakamtenga huyu mwana wa binadabu akijulikana kama Elia Zadani Biblia ya Kiswahili inasema wakamtenga lakini ukisoma kwenye King James anatumia neno waka, uh, they sanctified to sanctify Kiswahili chake ni kutakasa. Kwa sababu kutenga sio kwani kwa mfano kwa ukiruchukua mtu mchafu mchafu kama walivyokuwa walifilisiti ukawatenga sema ninyi bwana ndio mtawangaweza kwenda nalo Walichu kifanya, ujumbe mkubwa uliofanyika kwenye hili zoezi ni kumtakasa Mungu alikuwa ana vipimo na viwango vya, ma, vya wa, wa, wa, nini hao makuhani kwa hiyo wakapata kuhani ambaye viwango vyake vinaendana na maelekezo ya Mungu kwa sababu makuhani wengine huko wameshakufa akina akina Phineas na Hophni hawakutimiza vigezo kwa hiyo akampata, kwa kwa ruga nyingine akamtakasa, wakajitakasa. Kwa hiyo ndo wakakaa sawa. Tuendelee mstari wa tutakoje kuona maana nini. Mstari wa apili anasema ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa kile ya Yerusalemu. Wakati ulikuwa mwingi kwa maana ulikuwa miaka ishirini na nyumba yote ya Israeli wakamwombelea Bwana. Sasa naona hawa watu Hili sanduku la agano kimsingi ndio lilikuwa kama amani yao tangia nyuma. Kisa ndio Mungu alikuwa amemwambia hata mkienda kupigana, mnawaambia wamama makuhani, eh na na na wana wa Lawi watangulie mbele nalo lilikuwa ni wasainia ndio waliowasaidia ku, kuikamata iliko kwenye kwenye kwenye mlango wa sita eh wa, wa kitabu cha Joshua. Eh walipozunguka lilikuwa ni watangulia. Kwa hiyo lakini linakuja lilikuwa nimeshaporwa nimerudishwa kwa nguvu zake yenyewe. Lina utasemaje sasa mbona unaleta historia nyingi? Wacha tu historia afu tuangalie maana yake kama ishito kila siku. Linakuja linakaa miaka ishirini ikiwa tu limetulia kwenye kijiji fulani. Halifani chochote. Miaka ikawa mingi. Tulishaona pia kwenye mlango uliopita kwamba wale wa Philistine wa, wa walikaa nalo miezi 7 wakiwa linaendelea kuwapiga likawaletea mapanya likawaletea ma eh bawasiri likawaletea magonjwa na mikasa mingi lakini bado wakawa naendelea kukandamwa picha hii hii ya miaka mingi ya kupotea bila kutengeneza na Mungu kwa kweli ni tabia ya na watu wengine wanafikia kwenye zamezo wanaziekea wanazekea humo. Eh? Mtu anapata nafasi ya uokovu anasema hapana subili miaka ishi 15 ijae. Lakini humu katikati miaka 20 nadhani kuna watu walikufa. Sasa baada ya miaka 20 inaonekana Mungu ndiye amekuwa mkimya na wengine wamekuwa wakisema hapana, waje tutafutie nguvu ya Mungu tena. Na nilichokiona pia ukumbuke Samuel alikuwa ni mtoto mdogo. Makuhani wamekufa, yamkini wamemwacha kabla hajajua utaratibu wa kuhudumu mbele za Bwana kuna nadhani pia kuna muda wa kusubiri sababu ili aweze kuwa tayari. Kwa Unaonaa <coughs> kwamba ndiye anawaongoza kufanya kazi na Mungu Na kumrudia bwana. Kwa hiyo pointi ya kwetu tunayoisema natushaoona ni kwamba tabia ya mwanadamu ni zuri ya kusubiri kesho na kesho na kushukuru. siku ya uokovu ni leo, kesho si ya kwangu na wewe. Siku ya kujitakasa ni leo. Kwa nini walikaa nalo jiulize miaka 20 limeingia labda mwaka mwaka na mwaka 2002 na 2020 ndipo linaanza kuleta matokeo ma, ma, ma mazuri wakati walikuwa analililia kwa hiyo walikaa nalo muda mrefu bila sababu tujifunze kwa kweli kutengeneza na Mungu kila saa tupate nafasi na, na tutaona walichofanya kwanza lakini la pili tunajifunza kwenye mistari, ni kwamba Tunaona kwamba kwenye miaka 20 ilikuwa imetulia halikuwa ileti madhara. Sehemu nyingine ilikuwa likifika tu Sa, ni, ni, ni, ni, ni kama neno la Mungu ni kama uwepo wa Mungu. Mungu akiwa katikati ya watu lakini wakao hawajajitakasa, hawako vizuri na Mungu. Hawi faida kwao. Na tulishitoto mfano kabisa. Mfano mzuri ni Warokole leo. Mungu anatambua midomoni yao. Mungu anasemwa sana lakini kwa mfano hataki kusikia neno la Mungu wanataka wasikie Hosea sita, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa wanataka kusikia e, naweza yote katika ile ntengo yani hataki kusikia neno la Mungu kwa hiyo unakuta badala ya Mungu kuwapa mafanikio kuwapa sio mafanikio tu ya kawaida tu ya mwilini pekee yake yani kuwa nao na nguvu ya Mungu na kuona kwamba Mungu anatenda kazi actually hali yao inaendelea kurudi nyuma inakuwa mbaya zaidi na tulishotoa mfano na sidhani kama kuna uwezekano kabisa kwa sababu kweli hali mbaya kwa hiyo Mungu kwe, lakini tunaona kwamba sasa Hawa watu walikuwa sio wachafu kwa sababu wamesha jitakasa wameshafuata sheria ya Mungu ndogo tu hawaku yani walimtakasa mtu wasemaye shugulikana naye kwa hiyo wakawa wapo tu na Mungu hao mtendee anavotaka haomtumiki lakini pia haomkosi hamfanyii dhambi kwa hiyo anaweza kupita miaka 20 bila madhara bila faida yani unakaa tu leo hii ngoeni ulize wa kristo wa leo inaweza kupita miaka mingi hata kumi, 20 hakuna baya hakuna zuri yani yupo tu wako unajua wako narudi wako yuko tu hivi kwa sababu anaweza stoke hapa kaenda kafanya kila aina ya nami na ka, ka kira, aida, nini ambayo inaweza kumuhuzi Mungu aragaraka achukua hatua Anabaki basi tuko katikati. Mimi nataka tue ama moto ama tume baridi. Sasa utaona hapa wana waizoto anatupa mfano wanamlama ya kubadilika kutoka kuwa baridi kuwa moto na kusimama na Mungu kweli kweli. Twende mbele. Mlango wa mla, mla, mla, mla, mla, mla, saba huu msadi wa apina anasema hivi. Msadi wa apina anasema ikawa tangu siku hiyo ambao sanduku likaa kelesa huo tulishao soma eh, uu, tulisha usoma, eh. wa tatu wa hivi basi Samuel kwa hiyo tunaona Mungu. Haya maombolezo ni maombolezo ya kutaka kutengeneza na Mungu. Mungu anatutaka tu, tuomboleze, tutengeneze naye. Badala ya kufurahi na kujisifu na kusema Bwana yuko katikati. Mungu anatutaka tulie. Mungu anatutaka tulie tuli. kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi za watoto wetu, kwa ajili ya dhambi za nchi yetu kwa ya zao za kila mtu lakini zaidi kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo wakaanza kuomboleza, wanaona kama nguvu ya Mungu haipo. Msalati wa nasema basi Samuel akamwambia, "Tuko tunasema kama somo la leo sehemu kubwa ni matengenezo na mungu. Sisi tunaona inaanzia wapi? Inaanza kwamba sikitiku. Kwa kuona kwamba kuna kitu kinapungua. Sasa wanachukua wana hatua sasa nzuri. Msalati wa nasema basi Samuel akamwambia, "Nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia bwana kwa mioyo yenu yote basi iondoleeni mbali miungu mio, migeni nayo maishitores yatoke kwenu nitaeleza maana ya ma, hayo ma, majitu ayo ni majitu gani mkamtengenezee bwana mioyo yenu mkamtumikie yeye peke yake naye ataokoa katika mikono ya Wafilisti. Tunaona kwamba sasa au hata wako kwenye njia sahi ya na Mungu au njia ya kutengeza na Mungu. Wako kwenye njia ya kutengeza na Mungu ndiyo siyo. Sasa kuna conditions, kuna matakwa, kuna vigezo vinatajwa na Samuel. Samuel alikuwa atushamewona kwamba alikuwa vizuri na Mungu. Eh, jeu unaweza kusema kama Samueleakuwa sio dhambi Kuna dhambi zikwazo Kwa sababu so, hakuna manadamu mtakatifu Mia kwa mia ambao haatendi ambao hawezi uh, kusema kama atendi dhambi. Lakini katika ujumla wake wote, alikuwa amesimama vizuri na Mungu, anasikia neno la Mungu. Kwa hiyo ana anao uwezo ana, ana wa kutoa njia ya kutengeneza na Mungu. Kwa sababu tayari anajua anajua kutengeneza na Mungu, yeye ametengeneza na Mungu tangu utotoni. Kwa hiyo anatoemtu angalie condition zinazo hapa. Baada kuona wanalialia akamwambia hivi basi hapo akamwambia nyumba yote ya Israeli akasema ikiwa ikiwa unaposikia neno ikiwa manake ni shariti lazima ulitimize isipokuwa manake haitatokea ikiwa mnamrudia bwana kwa mioyo yenu yote muda wote neno la Mungu linatutaka tunapokuwa tunahudumu na Mungu Mungu kama ni Mungu wetu Tusiwe na sehemu ya mioyo yetu na sehemu yetu ambayo iko nje. Hata uokovu wanafunzi wa Yesu alimwambia alisema Bwana tuongezee imani. Akasema tatizo siyo ukubwa wa imani yenu. Tatizo ni kia ni sehemu ya imani mlioiweka kwangu. Akasema kama mngekuwa na ka imani kachanga kama chembe ya ardhi huko ni tosha. Alichokuwa anawaambia ni kwamba Sitegemei mlete maimani mazito kama mawe. Nataka kaimani kama ni kadogo, kach, hadari lakini kaweke kwa. Kae kwa Mungu. Kwa hiyo na huyu anawaambia, "Ii wapo, m, mm, eh, mnamrudia bwana kwa mioyo yenu yote. Hem tu turudi hapa tujipime sisi wenyewe. Maisha ya Kikristo, maisha ya Mkristo wa leo matumaini yao yote njia zao zote eh ziko ndani ya Mungu au zimegawanyika kuna na vitu vingine zinazihudumia zina na vitu vingine kuna mtu unyoro hata Mungu tu ni jina la anjele lakini kimsingi moyoni hayo mtu tu anakuwa mkristo kwa ajili la ubatizo tu tena nani ukapewa hajawahi atakubatizwa Unaitwa unasikia mtu anaitwa Gabriel lakini hajawahi hata siku moyo wake gani sana Ha, lakini wacha ukisikia yule ni a yule yule sio mwisamu yeye mristo unamjua anaitwa Gabriel. Kumbe unajuaje kujiita Gabriel chokgere. Kwa hiyo Mungu anachotaka tutumie mioyo yetu yote. Sheri Sheria bila nayo weka pale eh mioyo yetu yote. Basi iondoleeni mbali miungu yenu. Mungu hawezi. Ushaona hata kwenye milango ya nyuma. Mungu hasimami sambamba na miungu. Ndio sababu alimwangusha Dagoni. Baada ma dagoli kuonekana wanaendea kumleta akamvunja vitanga vya mkono na akamkata shingo. Asema mnyodo hiyo miungu. Sitaki mnisifu Hmm, emkini hata mwe watakatifu mtembei mmenyooka mko vizuri lakini mna mjono, mna virozali kule nyumbani. Mna zimi vi, vina vi, vi, vi, vi, vi, vi, ni visanam vimeninginia. Vi, mna viabudu Nlichoicho kwa na simu. Kwa hiyo haitoshi kuniimbia. Haitoshi kunetea sadaka. Haitoshi kukusanyika kanisani kwa jina la msiitaki mm, hii Mungu. Shendia Shetani tapena anatoa. Andrei la tatu. Anasema mka mtumikie yeye peke yake, peke yake. Tushaona kwamba tabia ya kwa Mungu Mungu anasema hataki kuchanganywa. Anasema jina lake la pili ni wewe. Mtu mbaya anataka peke yake ujue huyo mtu ni mwivu sio mwivu. Mtu wa yani mimi peke yao. Maana yake ni mwivu. Si ndio, Mungu anasema, "Bana mimi sifichi ndiyo tabia yangu. Mimi ni Mungu wa wivu. Sitaki mtu ongele ukasikia mimi nina na ni watu wengi. Unasikia leo anakuambia Yesu Kristo akubariki, kesho anakuambia inshallah aakuongoza. Hivi unakuta ni Mkristo alafu alafu nasikia ni mwalimu wa Sunday school. Inshallah Allah akuongoze na Mungu nisamee nimeatamkia hapa lakini ni kwa ajili ya kufundisha. Mwingine anakuambia eh uh, sisi ni wa Kristo lakini mwezi wa 10 na 2 na huu ni mwezi wa kumi na 2 mkumbuke mpaka unaisha. Tuvua tunapoanza tarehe 20 ni 20 tunaenda kutambika nyumbani unasikia watu wameongozana wanaenda kutambika wana miungu yao Sina babu zao. No. Hiyo vinavyoitwa mira na desturi ni ibada la wafu na masanamu. Mm. Kama shetani unasema nataka impeachment. Watu wote tukitaka na naivitu na, shavu tu vigumu kwa kweli. Tuki hivi even mtu akiamua kaweka matumaini yake kwa Mungu Asipo Asipoeleka katambikia atapungukiwa kitu gani? Okay. Hakungukiwa. Ni ujinga. Ni tabia ya ujinga. Na ujinga ni kwa sababu hasikia. Hasomi neno la Mungu. Kwa sababu hasomi neno la Mungu kwa sababu yeye mwenyewe hayuko tayari kulisikia. Anasema liondowe ni atolitaki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu ana ana Nasikia wakati wa koloni wakati wa koloni nyaka nyua kabisa kabla hata ya uhuru. Huko kuna watu wanokuja wanakamato wanataka wapelekezwe kusomeshwa. Watu wao wanasema hapa wale wale watakuja kutufundisha Nani zao, hujanja wao na nini na nini. Kwa hiyo wakawa naficha watoto wao, wanapeleka watoto wengine labda anasemaje la nini. Yaani anatoa mtoto mwingine. Kumbe an yeye yeah, anacho anafikiri kwamba yuko anaji anajipa faida kumbe kimsingi yuko anaendelea kujiingiza kwenye giza zaidi. zire. So, wakati wa uhuru ndio wabidu watafutwa kimwensyenyeri na walio wanaoelewa. Wakauleta. Wale waliokuwa wana nafasi wakaokosa. Nimetoa mfano wa kidunia. Sina maana kama ni kitu kizuri sana ni kwamba watu walipokuwa wanamkataa Mungu anasema modoe Mungu katikati yetu, walifikiri ndio wako anapata wako faida. Wako wanamkataa mkoloni mfano, kumbe ndio wako wa kuona endelea sahaa so wanaanza kutengeneza labu na kuna <coughs> kitu kimoja nitataka kusema kwa hiyo shanti nyingine mfano aliyetoa akasema muondoe maashi toleti yatoke kwenu maashi toleti nenda nenda kaangalie kwenye kwenye kwenye hata kwenye simu ashi toleti sehemu nyingine maashira ni masanamu mamiungu jike ukiuliza kompyuta simu yako hili neno ukaliuliza ukagugle ukauliza picha miongoni mwa picha zinazo kuja ni pamoja na ile inaonekana ya kikatoliki ya bikira maria na inaingia kwenye hiyo pondi simu tu ni sana ukisema kusema kwamba uingie kwenye simu uiulize kwamba ukapiga kwa nika neno la tanzania ukasema tu uiulize Itakuletea tanzania Itakuletea ramani unaweza Ita kukuletea mlima Kilimanjaro ikatafuta alama zinazo itamlisha tanzania kakuwekea simu ndivyo google inachofanya ukiuliza at nakuletea yale mapicha yale yana mipetikano kwa makansi alivyo kwa hiyo saa mna nasema ma at sholet meaondoe eh akawapa marshal sasa hiyo ni hatua ya kwanza kabisa baadaye unajua wakati wa kutenga na Mungu sio kusema kwamba utafanya vitu vyote kwa pamoja lakini kuna sehemu ya kuanzia sehemu ya kuanzia hapa ni kuhisha kwamba angalau tukikosea tukipatia lakini angalau tuko mbele ya Mungu mmoja wa kweli sasa baada ya hapo ndio hatua nyingine za kujitakasa zinafuata eh. kwa hiyo wanaanza kusema kwamba labda kondoma ma storete ndio ilikuwa ndio njia pekee ya kujitakasa pana ndio sehemu ya kuanzia Leo hii, mtu akitaka kutengeza na Mungu, sehemu ya kwanza kabisa ni kukana miungu mingine yote, akaokoka kwa Yesu Kristo. Kule kusema kwamba nitaacha pombe, nitaacha kuvuta sigara, nitaacha uzinzi na mwashati. Lazima uanze kwanza ya kwanza ya kuacha matisoreti na miungu mingine na madini ma ya uongo na imani ya uongo ukamwamini huyo Mungu. Bado uko na makosa sasa utakuwa pole, utajitakasa. Pole, Tunaona ndivyo inavyoendelea. Ndio hatua ya kujitakasa. Lakini inaanzia pia na na hawa watu walikuwa ni taifa la mungu Ni taifa ambapo unaweza kusema kwamba ulikuwa kama leo ningeriita ni watu waliookoka kweli lakini wana wa, wana, wana tuseme wana mkaidi Mungu. Eh, wana mkaidi Mungu m, m, m Ni, na vitu vingi. Hii misali misali, misali, misali tutongeza kuiongea kwa muda mrefu sana lakini tufike Tuna msalio labda wa 4 pale. Ndipo wana wa Israeli wakayaaondoa maabari na mashitoleti wakamtumikia Bwana pekee yake. Unaona kwamba ile shaiti mpaka litimie ndipo Mungu sasa mambo yanaenda kidogo yanaanza kufunguka. Imepita miaka 20, ndio. Tuko nasema pia tukajifunza neno Mungu la Mungu kwamba haijalishi ni muda gani tumetembea mbali na Mungu haijalishi ni kiwango gani tumeada mtu kirejea kama alivyo alivyoambia Samuel tukirejea Mungu ndi muaminifu yuko tayari kutupokea hata baada ya miaka Kwa kusema alikuwa amepotea muda mrefu na kabla hapo alishapotea zaidi kwa hiyo Mungu anaona kwamba ile siku tu walipojitakasa walipokuwa tayari kufungua miwa yao akamrudishia ya wakarudi kwa bwana Mungu asa karibuni nawapokea ndio ndo tabia ya mungu hawezi kwaambia sasa aya aya nye unakumbuka wili mwaka wangapi kwani si wataki hapana muda wote tulipo tayari kurudi kwa mungu haijalishi miaka mingapi haijalishi pia ni vitu vingapi umepoteza katika dhambi na ku, na na, na, na, na kulandalanda na, ku, na, na kupotea mbele na Mungu Mungu ana uwezo. Kwa sababu tunaona kwamba watu wanarejea vizuri kiasi kwamba huoni makovu ya madhambi yao tena. Kwa sababu so, Mungu ni maminifu. Sawa kuna baadhi ya makovu yanaweza yakawa ya yasiondoke ya, ya, ya lakini Mungu atarejesha sehemu kubwa. Na of course tunataka kusema kwa mfano mtu anayemjua Mungu mtotoni asipotoke. Huyo nguso kumlinganisha na mtu anayekuja kukutana na Mungu uzeeni au ujanani. Hawalingani, kiwangu huyu anakuja huyo janaani kuna baadhi ya makovu. Kwa mfano kama alishafanya ujambazi, makovu tu ya mwilini. Ukakuta labda alishamkata panga hapa. Ule ujambazi yaani ilo kovu ilokoko Lakini kwa ujumla Mungu anarejesha vitu vingi ambavyo vilikuwa vimeharibika kwa sababu ana uwezo wa kututengeneza upya. Anaweza katumba upya pia. Onyo roho mama hii natomba matumaini hii ni sura ya matumaini kuinganisha na masuala yaliyopita lakini masuala yaliyopita yalikuwa sio matumaini sana ila yalikuwa ni ya kutuongoza kutengeneza na Mungu kwa hivyo so tusingeaskia ya yale tusingeona wana waizote walikuwa wanatengeneza na Mungu tusingekuwa tayari na kutengeneza na Mungu kabla ya kutoka kwenye pointi tuende katika kitabu cha Marko mlangu wa Mark 12:23 twenda haraka Mark nane huu ni mstari maarufu naomba kila mtu kiwezekana Hajawe anajaribu kulikariri mishtari mistari ni mistari muhimu sana. Marko nane Biblia nasema hivyo. Na shina tisa. lakini 29 tunatafuta lakini hoja inaanzia nane. Nasema hivyo. Na mmoja wapo waandishi akafika akamwambia akisemezana naye, akawasikia wakisemezana akikusemezana naye, akatambua kuwa amewajibu vema akamuuliza, "Katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza?" Yesu akajibu. Ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli. Bwana Mungu wako na Biblia inasema Israeli ni watu waliokuokoka sio kusema kwamba wa Israeli hao ambao wamechangamaza na kila kabila. Eh? Mungu wa, wetu ni Bwana mmoja. Nawe tunaona mstari wa 30 actually nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Unaona kwamba maelezo aliyotoa Samuel ndio haya haya ambayo Yesu anayasema. Huyu atajochot. Kijomo ndani yangu na ndani yako. Tukielekeze kwa Mungu ndipo tutakuwa tuko vizuri na Mungu. Huyu yani huna jinsi unaoza kuhubiri chini ya ya haya maelezo au kwa nguvu ya maelezo. Kwa nini? Kwa sababu si ndiyo sheria kuu ndo sharti kula Mungu. Na tushasema labda turudie tena ili tuonea baadhi ya vitu vya msingi. Kwamba kitu kikubwa kabisa kutengeneza na Mungu kwa mtu aliyeokoka, kitu kikubwa kabisa ni ni, ni, ni kulishika neno lake. Ni, ni ni kumpenda Mungu. Kwa sababu so hiyo yote ni habari kumpenda Mungu. Eh, nlicho ni, kikubwa kwa mtu ambaye hajiokoka kikubwa ni kumwamini Yesu. Kwa Mimi Mungu. Ni kuzaliwa kwanza. Alafu kisha zaliwa sasa ndio. Kwa yu, kitu kikubwa kwa watu waliookoka mimi na wewe na yote yule ni kulishika neno la Mungu, ni kulishika sheria yake. Anasema mkinipenda kipimo chake ni kwamba mtalishika neno langu. Sehemu nyingine anasema msali yoy akasema mtali mtashika amri za mtashika amri za. Biblia inasema mtene bwana Mungu kwa vitu vyako vyote hatuoni kwamba kuna kitu na ni msitizo vitu nne hatuoni kitu kinachobaki ambacho hakihusiki na Mungu leo hii ukristo makiri wa mama ma, ma, kanisa kwa Kristo wana sijui ni asili mengapi inakuwa kwa Mungu unaweza huta simia iliyoko kwa Mungu labda ni ni ni, ni, ni kuimba kwenda kuimba labda siku moja asili iliyoko kwa Mungu labda ni kule kuvaa ni kule ni ile safari ya Jumapili kwenda kanisani na kurudi vitu vingine vyote moyo wake. Kili zake. kila kitu hakiko kwa Mungu kiko sehemu nyingine ndio sio ndio sio Ndiyo. ndio sasa unakutoka kuomba tunashindwa kwenda sambamba na maelekezo ya Mungu ambayo tunaona katika kitabu hiki cha Samuela kwanza mungu wa saba tunaona hata katika Marko eh, na unaweza kusema labda na tunao kupata sehemu same, same nyingine nyingine lakini kwa leo tuishie hapa kwa kwa hoja hii Tuendelee mlango wa saba, <coughs> Yo eh, wa kwanza. Mstari wa tano, Bila siyo Samuel akasema, "Wakusanyeni Israeli na naomba aniseme kabla sija toka sio kwa no kubwa. Na ziko nyingi. Nimetoa tu mfano wa kwenye Mark. Eh, hata kwenye amli za Mungu tu zile kwenye amli kumi muda huo amri alioanza nayo kabisa anasema na, na kwenye agano jipya anasema kwenye agano la kale na, na muda wote anaisema ni kumja kumogopa Mungu, mhofu wa kumpenda Mungu. Yaani Mungu kwa yani, ndiye Mungu, mungu pekee yake. Anasema ni Mungu mmoja, hakuna miungu zaidi ya mmoja. hoja hiyo ndipo na u Kristo wote ule ambao utataka kumchanganya Mungu na na mipango yao, na fikra zao, na kila kitu hauwezi kufanikiwa kwa sababu ndio msingi wakutengeza na Mungu. Tunaenda sasa sehemu point ya pili ambayo inaanzia kwenye mstari wa 5 kwanza saba Anasema Samueli akasema, Wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami na nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema huko tumemfanyia Bwana dhambi." Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa hata wafilisti waliposikia waliposikia kuwa wana wa Israel wakusanyika huko Mispa Mashehe ma tulichosema neno kwenye King James mabwana eh wa Filisti juu ili kupigana na Israeli naomba hapa kuna hoja ka nyingi kweli na ndio tabia ya, ya, ya, ya wakati wa kumrudia Mungu hii hali lazima unapitia ya kwanza Hawa watu wanaenda kwako kwenye sahihi wako wa, wamilia wameomboleza wewe niambiende watu rudi nyuma yani mimi sasa ningi na, nasikitika kwamba ningetamani ngikuwa na subu na kubidi hata masaa 5 sasa hayapo hatuwezi kuyapata eh leo hii mtu tuna tabia ya kwenda kumomba Mungu tumemkosea lakini unakuta ile kitu iko tu mdomoni haiko moyoni haileti maombolezo haileti majuto haina majuto haina maombolezo haina majuto hawa wanaomboleza wanajuta wanalia wanafanya kitu kingine ambacho sikielewi nitaeleza kwamba kwa kweli kwa vitu vingine asivielewe kwa mfano wanachota maji wanayamwaga kuna vitu vingine ambavyo unaweza kasema. eh tu kimsingi labda vilikuwa na siyo siyo nikasemwa kwamba kitu ambacho hakijeleza na Biblia si na hakijaelezwa na Mungu si kitu muhimu sana ukifanya lakini wao wanasema kwamba labda ukwani kukosa. Ni kama vile ambavyo mtu anataka kwenda labda uh, unaomba kwa nini hakuna sema ambapo Biblia inasema kwamba ukitaka kuomba ufumbe macho si ndio? Haipo. Lakini ni kama desturi kwamba ni vizuri kwa unaomba unaweza kufumba macho unapoomba. Kwa hivyo inawezekana nao waliwa manyi. Sijui ilikuwa na mara gani. Lakini kitu ambacho hauwezi kusema kina ubaya au kina uzuri au kuna nini. Kwa kwao wakafanya hivyo lakini inaonekana kinafanya kazi sio yani kileo kufanya kazi ni mioyo yao kipimo ni mioyo sio vitendo vya nje Hivi tu hata wisinge mwaga maji maana mioyo yao ilikomegeuka kwao wanatengezana na Mungu Eh eh Leo huyu taskeu watu wanaenda siji kuomba ku, ku, ku, ku, toba wanaenda kufanya kitubio siyo kwa sababu eh kesho kisha anakuja skofu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ni tukatubu. Huyo mtu aeni kwa ajili anakosa. Yaani kosa lake ni Kwanza anaisamehe siyo kwa mwanadamu, ni Mungu. Eh? Hao watu walipatanishwa na Mungu. Samueli alikuwa ni kiongozi tu wa kiimani kama ambavyo leo hii isi tutengele na Mungu tunahitaji kanisa. Tunahitaji kiongozi akini anayefanya kazi. Na hii ni agano la kale, agano la kale lilikuwa lina ukuhani tofauti na wasasi Leo hii biblia inasema tuna ujasiri wa kujaongea mbele ya kiti cha rehema moja kwa moja kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Lakini hapa kidogo bado kuna hitaji kama ukuhani upite katikati yaani kama kama, kama wanaita wa, wa mediator mtu wa kukusemea. Kuku, kuku, eh? Na leo kuna makanisa mengi bado yanaishi katika hayo maagano ni makanisa ya uongo. ang, moja mojawapo ni Catholic. Na, na mengi tu kwamba lazima upite si kwa kwa padri akuomee ina. hiyo kitu haipo. Ni angaalo la kishetani tu. Si wala sio la kawaida. La kawaida Kuna mamlaka. Na kuna upya. Yaani tumepewa hivi kuna faida gani? Mungu ameifungulia milango anasema njooni mbele zangu moja kwa moja. Kazi ya kanisa ni kukufundisha tu kujua kweli. Lakini kwa habari ya kutengenezwa unaenda mbele zangu. Sisi takali kuambia kwamba njoo hapa ho hapa nianze kuomba ku, ku, ku, merda vizuri hapana naweza nikahubiri mimi mwenyewe na za kwangu by the way unataka sema sasa una, unafanya nini madhabahuu ninachofanya anayeongea mimi mwenyewe nasikia mhubiri mzuri anatakiwa anasikia haya maneno ni ya Mungu yanatakiwa kwanza nianiashikie mimi yanitengeneze sasa siwezi ngaharishia kwenda kutengeneza wengine wakati mimi mwenyewe natakiwa nitengeneze hili neno e eh? Na hata makoani ndipo walikuwa wanafanya zamani walikuwa kwanza wanajitakasa wenyewe ndio wanaweza kujitakasa wengine. Naakuwa na sadaka na kuona sadaka yake na ya wengine. Sasa kwa Mungu anasema hapana. Kumlorongo haupo. Kuna Yesu Kristo amefungua milango, eh, amefungua pazia la hekalu nilikapasuka tukamuelewa Mungu. Tunaweza kutengenza Mungu wakati wote. Hatuhitaji kuishi katika dhambi bila sababu. Kwa hiyo kwa, kwa ufupi kwa soma mistari ni mengi isoma hii sehemu nyingine tunapata picha kwamba watu wako katika hali ya kutengeneza lakini katika kutengeneza lazima kutokea vitu vinacho vikwazo unaona baba hapo wako wanatengeneza walikuwa na miaka ishirini, lile sanduku limerudi liko kati kati yao ndio sio lakini ile wako wameanza kutengeneza tayari wafilisti wanainuka wanakuja kupigana nao. Leo hii Yugo akitaka kuwacha pome zake, akitaka kuokoka, akasema nataka kumfata Yesu Kristo, nataka kushika neno na lake, lazima nikutonoka kitu fulani. Hana taniwa vitu. Lakini Mungu ni mwenye nguvu sasa. Hawa mafilisti tuendelee mbele tunaona kwamba wanataka kuja <coughs> wakati kuzuia njia ya matengenezo ya taifa la Mungu. Eh? Sasa tunaendelea msali wa, wa, wa, wa, wa. Wa, wa, wa. Wasaba wa unaishia unaishia ambapo wanasema nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa wa fist lazima na hofu kwa sababu umezoea matatizo umezoea kupigwa lakini sasa leo habari ni tofauti Mungu ana furaha na mimi na wewe ana furaha nao msalimu anasema wana wa Israeli wakamwambia samueli usiache kumnilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu kwamba atuokoe na mikono ya wafisiti ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga akamtolea Bwana sadaka ya kuteketeza nzima samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli Bwana akamuitikia, hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketeza wafisiti wakakaribia ili kupigana na Israeli walakini Bwana akapiga ngurumo Mshindo mkubwa sana jua Wafilisti siku ile akawafadhailisha nao akaangamizwa mbele ya Israeli nao wana wa Israeli wakatoka Misri wakawafuata Wafilisti wakapiga eh wakawapiga waka hata walipofika nchi ya Besekai beth, sasa wana wa Israeli na Wafilisti wamekuwa katika hali ya kupigana na vita kwa muda wa miaka mingi Mingi kwenye sura hii peke yake tunaona kwamba mwanzo tu mapema walipigana kwa muda mrefu sana paka wakawapora eh sanduku leo hii wanataka kufanya kitu kile kile lakini hili taifa tayari lina kanisa zuri linalohubiri kweli lina Samuel halina Eli taifa hili lina Samuel halina hofuni halina Phineas asante Eh, kwa hiyo majina na nyakati zimebadilika. Hawa watu wako vizuri na Mungu, Wanasamu Samuel katikati yao. Leo hii kuna umuhimu wa kuwa na mtu wa Mungu kiongozi wa Mungu ambaye eh, anawaongoza watu kwa Mungu. Hawa watu walikuwepo wanaitwa makuhani, wanaitwa wakuhani Phineas Kazi yao ilikuwa kujishimbisha, kujitajirisha, kufanya uzinzi na wanawake walokuwa nakuja pale yoko kwenye kwa kwenye hekalu la Mungu actually hekalo kwa je jengo kwenye hema ya kutania au kwenye nini tabe na ko ile wanasema eh kwa hiyo leo hii wako vizuri na Mungu kuanzia tunaona umhimu wa uongozi lakini vile vile uongozi peke yake hautoshi ya sawa inahitajika watu hapa kiongozi mzuri hapa wana kiongozi mzuri Samuel yuko vizuri na Mungu lakini taifa ni lile lile. Hadi ni wale wale. Labda au labda umri umepita miaka imepita, wamesha badilika wengine waliokuwa wabaya kile kizazi kimeondoka. Lakini hatuoni kama kimeondoka chote. Lakini wanapata kiongozi mzuri. Lakini tujukumshie sehemu nyingine. Inahitajika kiongozi mzuri na wafuasi wazuri. Hebu tuulize. Msa alikuwa anafanya kazi ya Mungu vizuri, alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Sawa vizuri si Lakini katika kazi iliyokuwa haina ufanisi kwa kwa kweli kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni kazi ya msingi. Kwa hivyo hapo tunatoka kuona uongozi tunakuja kwa hawa waongozwa Kama wote tunahitaji tufanye nini tuwe na majukumu ya msingi ya kwenda mbele sio kurudi nyuma. Hapa tunaona kiongozi analeta mabadiliko na ono, sasa sio kwa sababu gani? Kwa sababu ni emu, ni mtu mmoja. Sa, Israel Israeliikuwa ni taifa. Wakati wanatoka wanatoka Misri walikuwa watu nadhani kitu kama 600. Hapa naamini walishafika kama mengi. Lakini mtu mmoja tu akiitwa Samuel analigeuza taifa Leo hii kanisa dogo kama hili amkini watu wengi sana tunaweza kuigeuza taifa Tunaweza kufanya watu wakajua kwamba kuna kumtumikia Mungu kwa kuliamini neno lote na kulisoma neno lote sio kukalili hosea sita. na kuanza kuimba nani mbwembe na kucheza ngoma roma kanisani Chama ile tu analigeuza taifa Chama analigeuza taifa Kwa sababu so, unaona sasa hata wakati wafisi wakija wanawapiga kirahisi leo hii Mungu anawapigania leo hii tukikaa vizuri na Mungu Mungu atatupigania dhidi ya magonjwa atatupigania dhidi ya hofu atatupigania dhidi ya kazi hata ambazo zinaweza kupotea zikaisha au ukaondolewa kazini au hata tupigania dhidi ya nja tutiambia dhidi ya nyakati za hatari tulizoma kwa sababu hawa watu yani Sikgoto walipo anza kutengeza na Mungu, tayari Mungu anaanza kujibu. Of course sio kwa mda wote Mungu anajibu papo hapo. Anaanza kama anapochelewwa kupiga dhambi, wakati mwingine anaweza kacheroa kujibu nini? Mem matendo yetu, mambo yetu mazuri mbele zake. Ila tulishafundisha tukisema kwamba Mungu achelewela hawai. Akija baada ya miaka 20 ndivyo ndio muda wake mzuri. Akija baada ya miaka miwili ndio muda wake mzuri. Lakini tunaona wakati alipotokeza anafanya kazi yake anaoonekania Wafilisti ya kuwashinda na kuwapiga na kuwatesa wanapigwa kirahisi sana kwa sababu kitu kilichobadilika ni nini watu wamejitakasa leo hizi kubaliane asilimia kubwa ya mapigo ya na hasa mkristo ni damu yake kitu kicho kifanyia Adam atoke katika neema ya Mungu nchi imzalie miiba Eva aanze kuzaa watoto kwa jinsi ya maumivu makali japo wameikataa sasa hivi nayo lakini ni uongo ni dhambi Kitu kicho kubadilika kati ya Adam na kabla na Adam na baadaye ilikuwa nini sidhani Ni nini hiyo? Katujisema kwamba kuna endo katokea watu baadhi katika mazingira yaliyompendeza ya Mungu kwa makusudi yake Ya mazingira kama akina Ayubu mazingira kama akina Paulo Paulo alikuwa anapigwa mara nyingi anasema kwa Wayahudi kwa kunipa 2 pili mlango wa 11 anasema nimepokea ma e, e, viboko 39 kasoro kimoja mara tano nime yaani yani, maisha yangu yote yamekuwa matatizo anasema pia juu ya hayo yote na ninamuimba moyoni na mmemomba Mungu mara tatu. Na hana maana kwamba ni Mungu ndiye alisaidia. Mungu ndiye alisaidia. Mungu ndiye alisaidia afakaisha. Maneno yake ni kile ambacho alianza labaga. Ni kama msimu alio aliyomwambia sema mkaona pigana. Haikujibu. Aka ha, Haikujibu. Mara ya tatu haikujibu. Maneno yake Mungu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza katoka lakini sehemu kubwa ni dhambi. Hao watu wamejitoka wametoka kwenye dhambi wanatengeneza na Mungu. Mungu anawapigania kinaisha sana. Wewe well, na leo nitufike sehemu fulani tusiwe ntuswe yani wenye kutokujua kweli. Kweli ya Mungu yani hahitaji kuchimba sana iko wazi iko juu juu inaeleweka kama hivi. Iko juu Tumalizie mistari hiyo baki. Kuna hoja nyingi lakini na kwa bahati mbaya sijui kama nita e, labda kabla ya kwenda huko hem mtusome mstari mwingine muhimu sana ambao mara nyingine huwa ni ni nini ni, ni, ni, ni, ni vizuri kujua baadhi ya mistari ya Kimungu mikubwa hem mtusome kutoka katika kitabu cha em um, katika kitabu cha nitaangalia kama mstari huo mtapata soma katika mithali mithali mlango ule wa nani wana kama nita upata? na nane kama utapata 20 na ni si, si kama nitawahi kupata lakini nitaanitaangalia nita, nita 28 Yes asante yesu nilikuwa sija sijaona sana lakini nimeupata ni e, tusome na wa kwe, ni msari wa msingi kweli na ukisikia neno la Mungu Linasoma ujue nina ujue Mungu amemaanisha hawezi akasema maneno ambayo yana mashaka mashaka yani usikia neno limemwagika u, au limetoka ujue ndicho Mungu alichomaanisha Asema neno lake haitaa kurudia buri mstari wa 13 mithali na nane Bibilia nasema hivi afichaye dhambi zake Biblia Kiswahili inasema hatafanikiwa lakini Biblia ya Kiingereza inasema uh, will not prosper kwa lugha nyingine e, ni kama hatabarikiwa. Yekufanikiwa misa lakini inaweza kumaanisha kwamba hatafanikiwa kuzificha hapana hatafanikiwa mambo yake. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Om sai unatia shaka loti anasema ukizificha dhambi nikizificha dhambi ndio hino tabia ya watu tunataka tu kaa huzuni na Mungu lakini tunakuwa tumesumbuzwa hapana anasema hapana zileta wazi wazi kwangu usikwazo sizifiche watu ng'ina kati ng'ina tunatafuta Tuombe wakati kuna vizaa mietu mificha huko ndani kitu ambacho hakisakana lakini ndivyo wanadamu wale anasema dawa yake uziungame niziungame na kuziaacha Leo hii nina hizi kwenda kwenye makanisa watu wa bwana Mungu anatutoka tutengenezene na yeye tuziache dhambi acha dhambi acha dhambi lakini aah anasema tuungame tu mtumwa lakini kuziacha ndipo panaligonga mtu anataka ni ni ni niungame dhambi leo na kesho afu kesho ukutane rudia na rudia afa Mungu anasema lazima kuwepo na sambamba na neno ya kuzi na tendo la kuziacha Mungu lazameni mlevi na nini na nini afikana kwa ule kuziacha dhambi mara Lakini lazima uwe katika mwelekeo wa kuziacha. Sio tu tu, tunaenda kwa padre amekuja, tunaenda kwa kutubu, tunatubu afi tunaenda vile vile. So, Kwanza toba haikua kweli, haikuanza na maombolezo, haikuanza na masikitiko. Eh, kile kitendo cha masikitiko moyoni. Unajua kuna watu ambao ukisoma katika sita tena huko leo ukisoma katika Timotheo wa, wa kwanza eh mlango wa eti ni mlango wa kwanza. kwanza wa kwanza kwa moja lazima watu wengine unakuta kwamba nia zao zimeisha ni kama zimechomwa kwa chuma cha moto zimekufa kuna mtu ambaye kutoka kaida na labda ni mwanamke ni mwanaume ameoa ameolewa kutoka kaida kufanya uzinzi leo kisha kafanya kule yani haimungii haympi masikitiko popoti moyoni Ndiyo sio yani anakuwa kama moyo wako umekwa mgumu kama tofali hiyo sio dalili nzuri kuwezi katika mazingira hayo lazima uwaze na kuzijukuti na kuumia na kusikitika angalia yelee mkuta daudi daudi alifanya dhambi moja mbaya lakini alikosa amani hata kabla hajaleteoa mrejesho na na nabii nathan <coughs> alikuwa tayari analia ana, ana, ana, ukisoma katika zaburi ya 51 kuna maneno bwana naomba kwa kweli usiniondoe furaha ya ule wokovu ulionipa of course alijua kwamba wokovu hawezi kuondoka sawa shampa lakini ile furaha ya wokovu kwa sababu so, unaweza kuwa umeokoka ukatenda dhambi hazitaondoa wokovu kwa sababu biblia inasema kwa so, maana yante nitampa wokovu ni wamilele ila zikakondolea furaha ya wokovu lazika mdoa roho mtakatifu nguvu yake uhuri unabaki panga pa. siku ya mwisho ila zinaondoa nguvu ya roho mtakatifu ukiomba hakuna kinachoweza ukitaka hata kumtaambia simama hapo utuoombea una uwezo wa kutoa maneno yanayo yanaonekana kama yanamwambia una, una, una, una ya Mungu unakuwa katika kuomba furaha ya Mungu inaondoka furaha ya wokovu inaondoka lakini sio mwingi waishi kama kwamba nitawapa hukovu wa ni hawezi kuondoka siku ukiondoka unaenda mbinguni ila ni kwa jinsi ya moto na tutoka duniani kwa mbinguni kwa sana utaweza katoka na ukimu atoka na na ajali sasa katoka na na majozo na, makubwa sana sio kitu kidogo sio kitu, kitu cha sasa katika kufunga tu tumalizeni mistari ya mwisho ningeweza kusema vitu vingi sana katika mstari kwa sababu so, ni maisha ya kila siku tunayoishi Nimesheni ananigusa mimi kila siku. Watu wa na unasema <coughs> sema ndipo Samuel <coughs> akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya misu pana sheni akaliita jina lake Ebenezer. Umstani maarufu sana. Watu wanapenda sana Ebenezer. Ebenezer. Magari ya Ebenezer. Nyumba zimealiko Ebenezer. Nini Ebenezer Ebenezer. Ni sawa neno zuri akimaanisha nini? Akisema hata sasa bwana ametusaidia. Kumbuka huku nyuma kwenye mlango wande mwishoni Wakati wako wana, wanapigwa sasa na na Eli anakufa na, na mko wake naye alikufa unajua ile dhambi ilikuwa wengi lakini akazaliwa mtoto akamwita ikabodi kwamba we, kwamba e, utukufu wa Mungu umeondoka katika tiepu sasa hapa utukufu wa Mungu narudi Wanatoka kwa hali ya ikabodi, wa mwangwa 4 wanafutia wa tano na sita katika hali hiyo wa saba wanarudi wanakuwa ebeneza Bwana yupo katikati yao. Bwana amewasaidia ametoka kupiga wafilisti. Bwana ana furaha nao wanachomomba na wajibu. Namnatumaini nini mengi katikati yao. Hivyo wafilisti wali wa 17 walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya wafilisti siku zote za Samuel. Nayo Miji ya wafilisti waliokuwa wamewapokonya Israeli ilirudishwa tena. Kwa Israeli tokaye mpaka Gath na Waisraeli wakauona mpaka wakauokoa mpaka wake mikononi mwa no, Wafilisti. Unaona kwamba msari huyo wa waliyekuwa anasema waliokuwa wali, wameachukua yakarudishwa. Ndio alikuwa anasema baada ya miaka mingi sana walikuwa wameshapoteza vitu vingi, walishapoteza miji, na hizo kwao wameshapoteza matumaini. Unaona zao wameshapoteza E, kazi unayozokuwa umeshapoteza chochote kile kwa ajili ya maisha machafu ya dhambi na nini baada ya miaka mingi zaidi ya 20 na nini Mungu akairejeza yote akalipa kama ilivokuwa kwa wa nani wa wakati wa alipoteza kila kitu lakini Mungu anamlipa mara mbili hawatu baada ya kuwa vizuri na Mungu vitu yao vinarejeshwa yao inarudishwa wacho kwae ya mpigini walikuwa wameiba walikuwa wameteka mji ukiwa labda una nyumba labda moja. wakaendea kujenga fikini mji wao wakati unarejeshwa una, una nyumba labda 10 10 wamepata faida wamepata asa. hata faida ume, umeibiwa mji wako umemtekwa ukiwa na nyumba labda 1000 labda nyumba ya nyumba 200 unakwenda unakuta una nyumba 5000 kila kitu kimeshaongezeka kimeshaongezeka kwa hiyo biblia inasema wakarejeshewa Naomba mimi na kuombea wewe unayonishikia. Naye yote yule ambaye labda atakuja kusikia zile habari baadaye. Mungu akupe nafasi ya kutengeneza naye kwa sababu unajua hakuna elim mtakatifu. Hata kama hatulewi amkini kuna kitu kingine kibatu kinifanya. Kama atufanye uzinzi kuna kitu kingine atukiona. Mungu kama kuna vitu vilikuwa vimemiliwa nani vingi Mungu avirejeshe. Mungu wa Na Biblia nasema mara nyingi soma katika katika kitabu cha Yoeli. Yoeli mlango wa pili mstari wa mwisho mwisho pale. Nafikiri wa tano. Anasema na nitakurejesha vitu vyako vyote vikokuwa vimepotea nitavirejesha vyote. Mungu ana uwezo kuturejesha kila kitu. Kikubwa tu. Lakini msingi wake ni nini? Ni kutengeneza. Ni kutengeneza. Na inaonekana hawa watu wameendelea kuwa vizuri na Mungu muda wote ambao Samuel alikuwa na huduma. Sasa unaona kwamba ili swala linatoka kuwa la watu na kuja kuwa swala la mtu. Kwa nini nanguzewa atuse atuseme kwamba alikuwa vizuri ndao kuanzia hapo na kuendelea. Hapana nio kuanzia hapo mpaka muda wote alipokuwa na hudumu Samuel. Na tunaona mambo ya watoto wa Samuel, shii kwa nini ni mlango nao fuata wanane. Tuko Samuel wanaanza kuwa watu wabaya. Hapo baba laki, na mama tujifunze. Eh? Jariona sasa sina haja kuliguswa kwa sababu hoja ni nyingi leo kwa hiyo za leo zina hazitoshi yaani hatuwezi kuzimaliza tusiingie hoja inayofuata tutaikuta ukijana Nasema msura wa 16 naye eh umna msura wa 18 na, na huko na huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka Betheli na Gilgal na Mispa akawaamua Israeli mahali hapo pote na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama mpaka ndi anasema eh, maana nipo alipokuwa na nyumba yake na hapo ndipo waamua Israeli na huko akamjengea bwana madhabahu huyu mtu anamjengea bwana madhabahu picha leo katika mashairi ya sikukuu kumwabudu Mungu katika kweli na roho katika roho na kweli kuabudu Mungu katika ukweli wote na tunamuona kwamba anasema anatumia neno anasema, anasema akawaamua Waisraeli. Ukisoma kwenye King James anatumia neno to judge. Kwa ufupi ni kuhukumu akawa hukumu wenye makosa na wasio na makosa. Na na na naomba nifunge samahani kwa kusoma eh, kumkumba torati mlango wa shina tano. Haikuwa sehemu ya somo la leo lakini tufungie hapa. Kumkumba torati mlango wa shina tano. kuna kitu fulani ambacho naomba sijui kama nitapata muda siku gani ukihubiri lakini nikigusa kidogo katika kufunga. Kwa sababu ni sehemu ya kuhukumu na, ku, na kuamua watu nani mwenye makosa, makosa. Tano, na nani asiye makosa. Msalimu wa 25 Biblia unasema hivi. Ah mlango wa 25 msanada kanasema pakiwa na mashindano. Kumkumba torati 25:1. Pakiwa na mashindano kati ya watu wakaenda ma ma, ma muzini, kwenye maamuzi na hao waamuzi wakaamua na wampe haki mwenye haki na wamhukumu na wamuhukumie makosa yule movu unaona mungu anachosema kama kuna mashindano ikalinyuka kwenda mbele ya haki kuamua ambayo biblia inasema kuna la kuamua katikati hasa ya kanisa eh anasema watu wajitahidi <coughs> wapate mwenye kosa na wapate mwenye haki na kila mtu ampe mwenye haki ampe haki mwenye kosa ampe kosa leo hii jamani tukubaliane kwamba hukumu nyingi zinazofanyika hasa mkanisani huwa zinajitahidi kuweka mizani ya hamsini kwamba huyu tunampa hamsini ya ushindi na huyu tunampa hamsini ya ushindi au tusi, 20 tusieonekana kama huyu tumemumiza tumemuhu, ndio sio nenora Mungu inasema lazima na mara nyingi ukisikia watu wawili wanogomana usijiwe kwamba wamegomania wa 50 lazima kutakuwa kuna mtu mwenye kosa na ambaye hana kosa lakini dunia ya leo makanisa ya leo yanachokifanya ni kusema hapana wewe una makosa matano huyu ana makosa mawili huyu ana uzuri mawili una uzuri watasasa mzani umeingana umetoka draw Mungu aseme na ndicho hicho kifanye samwile kwa na hukumu sawa bin haki hivyo mwenye uova anajulikana asiye na uovu ndivyo inavyotakiwa na tujifunze kufanya hivyo wanaweza kaja watoto wawili wanagomana Uisikilize kesi usijazame kwamba kwa wameligana litakuwa so, iko kinyume of course inawezekana katokea kama lingana lakini mara nyingi neno mungu inaanisha kwamba lazima kutokana na mkosaji tutaishia hapa mungu taushukuru kwa nafadhili zako kwa sura ya leo mlango wa saba Mungu hayako kwa nguvu zetu wala hatukwamwa kuhubiri sisi Mfarajaabu tunaomba kaendelee kutujaza na yako bariki kila mmoja bariki jioni ya leo bariki wiki hii bariki mwezi unaoamalizika waajabu Mungu endelea kuturejeza yote ambayo Mungu yamelia na madumadu na, -madu, na tunutu katika masho yetu Mungu na ukaongoze Mungu katika kukurudia wewe ajabu katika utoto wetu tena Yesu ni katika jina la Baba na la Mwana Mungu mtakatifu tumeona kupokea. Amen.